Читання Чаритамріта, мад'яліла, глава 22. Віддане служіння. У 22 главі, ще читання Магапрабу, описує шлях відданого служіння. Спочатку він описує істине становище живої істоти і неперевершеність відданого служіння. Далі він вказує на непридатність шляхів умоглядного філософствування і містичної йоги. За будь-яких обставин живій істоті рекомендовано стати на шлях відданого служіння, який особисто пояснивши читання Магаприву. Умоглядний метод так званих гьяні вважають марнуванням часу, і це доводить дана глава. Розумна людина повинна облишити шляхи кармаканди, гьянаканди і йоги. Всі ці безплідні методи слід покинути і якнайсерйозніше стати на шлях свідомості Крішни. На ньому людина досягне успіху в житті. Якщо вона всі свої зусилля скерує на розвиток свідомості Крішни, то навіть якщо через колишню практику умоглядного філософствування чи містичної йоги її розум іноді буде збуджуватись, її врятує сам Господь Крішна. На шлях відданого служіння стають завдяки благословенням чистого відданого Самагатна Судурлабга. Чистий відданий це найвищий з усіх трансценденталістів, і для того, щоб в людині пробудилася її приспана свідомість Крішни, їй треба здобути його милість. Треба спілкуватися з чистими відданими. Якщо людина твердо вірить у слова великої душі, в ній пробудеться чисте віддане служіння. У цій главі, читання Магапрабу, визначає різницю між чистим відданим та іншими. Також він описує якості чистого відданого. Найстрашніший ворог для відданого – це спілкування з жінками в дусі насолоди. Засуджено і спілкування з невідданими, бо це також ставить під велику загрозу розвиток відданого служіння. Треба повністю віддатись лотосовим ступам Крішни і відкинути потяг до спілкування з жінками та невідданими. Також у цій главі описано шість ознак цілковито відданих душ. Віддане служіння розбито на дві категорії – регламентоване віддане служіння і спонтанна любов – Серед складових регламентованого відданого служіння перелічено 64 елементи, і з цих 64 елементів 5 вважають найважливішими. Успіху можна досягнути, практикуючи хоча б один з дев'яти методів відданого служіння. Омоглядне знання та містична йога ніяк не можуть допомогти у відданому служінні. Доброчинність, відсторонення від насильства, приборкання чуттів і впорядкованість не розривні з віденим служінням у його чистій формі. Якщо людина береться до віденого служіння, в неї розвиваються всі хороші якості. Окремо їх розвивати не виникає потреби. Спонтанне відене служіння виникає тоді, коли людина діє під проводом чистого віданого, який пробудив спонтанну любов до Бога. Шечетання Магапробу описує ознаки відених, які вже досягли спонтанної любові до Бога. Також він описує відданих, які намагаються йти слідами чистих відданих. Один. Кришна Калава Я віддаю шанобливі поклони Господу Шича Тані Магапрабу, океану трансцендентної милості. Хоча предмет Бхакти становить глибоку таємницю, він якнайповніше розкрив його навіть за цієї епохи Калі, епохи Чвар. Хвала, хвала Шичитані Махапрабу, хвала, хвала Нітянанді Прабу, хвала, хвала Адвайта Чандри, хвала, хвала всім віданим Шичитані Махапрабу. Шичатані Махапрабу сказав. Я з різних поглядів з'ясував зв'язок істоти з Крішною. Це тема всіх вед. Крішна становить осереддя всієї діяльності. Зараз я розповім про якості віданого служіння, що приводить до притулку в Крішни та до любовного трансцендентного служіння йому. Людина повинна зосереджувати свої зусилля суто навіданому служінні Господу Крішні. Такий присуд усіх ведичних писань і до такого висновку впевнено прийшли сі ся мата прішта дишти бвада радан відім я та матурва ні смирите рапіта данага ата сатям васаранам матир веду шруті Запитують, кому слід поклонятись, вона каже, що ти – єдиний Господь і об'єкт поклоніння. Того самого вчать і похідні писання сруті шастр, смріті шастри, подібні до їх сестер. «Порани, наче брати, ідуть стопами матері. О, крушити людьми на мури. З них усіх випливає, що ти – єдиний притулок. Тепер я справді це збагнув». Цей вірш із ведичних писань промовили до Господа великі мудреці. Кришна це недвоїста абсолютна істина, верховний богособа. Хоча він один, для своїх розваг він проявляє різні особові поширення та енергії. Пояснення. Господь володіє численними енергіями і невідмінний від усіх цих енергій. Сила нерозривна з її володарем, а тому тотожна йому. Крішна, згідно зі словами писань, це джерело всіх енергій, і зовнішня матеріальна енергія також невідмінна від нього. Також Крішна має внутрішні чи духовні енергії, що завжди прислуговують йому особисто. Його внутрішня енергія відмінна від його зовнішньої енергії. Внутрішня енергія і сам Крішна, її володар, завжди тотожні. Крішна поширює себе в багато форм. Деякі з них – його особові поширення, а деякі – відокремлені поширення. Так він влаштовує розваги в духовному та матеріальному світах. Духовні світи – це планети Вайкунти, а матеріальні всесвіти – це браманди, велетенські сфери, кожної з яких править Господь Брама. 9. Поширення його особи, як оце Санкаршана, Прадюмна, Аніруда та Васудева, сходять як втілення з Вайкунти до матеріального світу. Відокремлені поширення – це живі істоти. Хоча вони поширення Крішни, їх зараховують до його різноманітних енергій. Пояснення. Особові поширення Кришни називають вішну татва, а відокремлені – джіва татва. Хоча джіви, живі істоти, становлять невід'ємні частки Верховного Бога особи, їх зараховують до Його численних енергій. Це докладно описує Господь Кришна у Багавадгіті 7.5. А яміта стванням, бракритір відими парам, джіва будамага баго, я їдам джагат. Поза цими нижчими енергіями, о, міцно руки Арджуно, існує також моя інша, вища енергія. Вона складається з усіх живих істот, що використовують можливості матеріальної нижчої природи. Хоча живі істоти – це невід'ємні частки Крішни, вони є пракриті, а не поруша. Іноді пракриті жива істота намагається наслідувати дії поруші. За знання, зумовлені живі істоти в матеріальному світі проголошують себе Богом. Через це вони перебувають в омані. Жива істота не може перебувати на рівні вішну татви богоособи, на жодній стадії свого розвитку. Тому заяви живої істоти про те, що вона Бог, сміховинні. Особи високого духовного рівня ніколи цього не визнають. Такі заяви служать тільки для того, щоб дурити звичайний люд. Рух свідомості Крішни оголошує війну проти таких лжевтілень. Облудна пропаганда людей, які видають себе за Бога, у всьому світі погубила свідомість Бога. Члени руху свідомості Крішни повинні завжди старанно викривати цих негідників, що нині обдурюють весь світ. Один такий негідник, що його звали Паундрака, прийшов до Крішни і Господь відразу ж убив його. Звичайно, слуги Крішня не можуть вбивати таких підробних богів, але вони повинні докладати всіх зусиль, щоб завдати їм поразки доказами з шастри авторитетної науки, що сходить через учнівську послідовність. 10. Живих істот джів поділяють на дві категорії. Одні з них вічно звільнені, а інші вічно зумовлені. Вічно звільнені завжди перебувають у повній свідомості Крішни і виконують трансцендентне любовне служіння ступам Господа Крішни. Вони, слід розуміти, вічні супутники Господа Крішни і вічно насолоджуються трансцендентним блаженством служіння Крішни. Хойте, Мука, Крім вічно звільнених, відданих, Існують також зумовлені душі, що постійно відвертаються від відданого служіння Господу. Такі зумовлені душі перебувають в матеріальному світі і постійно страждають від пекельних умов життя в різних тілесних формах. патрая тараджарі за свою ворожість до свідомості Кришни зумовлена душа дістає кару від відьми Маї, зовнішньої енергії. Так, зумовлені душі доводиться зазнавати троїстих страждань. Страждань від тіла та розуму, від ворожої поведінки інших живих істот і від природних нещасть, що їх насилають півбоги. Браміте, браміте, джоди саду вайдя пай. Тангра упаде шамандре пісяці палай. Кришна бакті пай, а тебе Кришна ніката джай. Отож, зумовлена душа стає слугою хтивих бажань. А коли ці бажання не виконуються, вона стає слугою гніву. Так її постійно стусає зовнішня енергія майя в її безупинних мандрах Всесвітом їй може трапитись відданий лікар, чиї настанови та гімни можуть прогнати відьму зовнішньої енергії геть. Завдяки йому зумовлена душа знайомиться з відданим служінням Господу Крішні і дістає змогу наблизитись до Господа. Пояснення Шіла Бакфіно Такур у своїй Амріта та Прабагабаші наводить пояснення віршів з 8 по 15. Господь пронизує у своїх четверних поширеннях та втіленнях усе творіння. Крішна повною мірою присутній у кожному зі своїх поширень разом зі всіма енергіями. Тим часом живі істоти, дарма що вони є відокремлені поширення Господа, також вважають за одну з його енергій. Живі істоти поділяють на дві категорії – на вічно звільнених і вічно зумовлених. Істоти вічно звільнені ніколи не стикаються з маєю зовнішньою енергією. Вічно зумовлені душі повсякчасно перебувають у пазурах зовнішньої енергії. Це описує Господь Крішна у Бхагавадгіті 7.14. Подолати цю мою божественну енергію, що складається з трьох гун матеріальної природи, дуже важко. Ніття бадги завжди зумовлені зовнішньою енергією, тоді як ниття мукти ніколи з нею не стикаються. Іноді вічно звільнені особисті супутники Верховного Богоособи сходять до цього Всесвіту, так само, як сходить і Господь. Докладаючи зусиль до того, щоб звільнити зумовлені душі, посланець Верховного Господа залишається незайманий матеріальною енергією. Загалом вічно звільнені особи живуть у Духовному світі як супутники Господа Крішни, і їх називають Парішадами, Господніми супутниками. В них немає інших занять, крім одного насолоджуватися товариством Господа Крішни. І хоча ці вічно звільнені особи приходять до матеріального світу служити задумам Господа, вони ніколи не перестають насолоджуватись товариством Господа Крішни. Вічно звільнена особа, що трудиться задля Крішни, насолоджується товариством Господа Крішни через свою діяльність. Вічно зумовлена душа, йдучи на повідку хтивих потягів, насолоджуватись матеріальним світом, змушена переселятися з одного тіла в інше. Іноді вона піднімається до вищих планетних систем, а іноді скочується до пекельних планет і змушена зазнавати страждань, які їй завдає зовнішня енергія. Зумовлена зовнішньою енергією, ув'язнена в матеріальному світі, душа дістає два типи тіла – грубе матеріальне тіло і тонке, складене з розуму, інтелекту і его. Ці грубе і тонке тіла змушують її відчувати троїсті страждання. Адиатміка, адибаутіка та адидайвіка страждання, що постають від тіла й розуму, від інших живих істот і від природних нещасть, які насилають півбоги з вищих планетних систем. Зумовлена душа, занурена в троїсті страждання, безперервно дістає стусани від маї, така хвороба зумовленої душі. Якщо їй трапиться свята особа, яка трудиться за для Крішне, рятуючи зумовлені душі, і якщо ця зумовлена душа погодиться слухатись вказівок цієї святої особи, то вона дістає змогу поступово наблизитись до верховного богоособи Крішни. 16. Кама динам катіна паліта дурані стейшам джата майна каруна на трапану От сріджа й там, та сам братам лад де будіс. Тва моя та мам, неприйнятним наказам хтивих бажань немає краю. Незважаючи на те, що я так багато служив цим бажанням, вони так і не змилувались над мною. Я служив їм без ніякого сорому і навіть у думці не покладав їх покинути. Проте нещодавно, Господи, окрасу династії Яду, я прийшов до тями, і тепер я їх облишаю. За допомогою трансцендентного інтелекту я тепер відмовляюсь коритися неприйнятним наказам цих бажань і приходжу до тебе, щоб віддати себе до твоїх лотосових стіп, що біля них немає страху. Будь ласка, врятуй мене і візьми служити тобі. Пояснення. Цей вірш уміщено також у Бхакті Самрита Сінду 3.2.35. Коли ми повторюємо Магамантру Гари Кришна, ми кажемо «Гари, Господня енергія, Господи Кришно!» Так ми звертаємось до Господа і Його духовної енергії, уособлених як Рада Кришна, Сітарама чи Лакшміна Райна. Відданий завжди молиться до Господа і Його внутрішньої енергії, супутниці, щоб вони залучили Його до трансцендентного любовного служіння Їм, коли зумовлена жива істота піднімається до своєї справжньої духовної свідомості і до останку віддається лотосовим стопам Господа, вона намагається служити Господові. Це справжнє природне становище живої істоти. Відане служіння Крішні становить головне призначення живої істоти. Для звільнення з душі існують різні методи – карма, гьяна, йога та бхакти. Але всі вони залежать від бхакти. Без відданого служіння всі інші методи усвідомлення духу слабкі і неістотні. Якщо людина не звертається до відданого служіння Господу Крішні, гьяна та йога не можуть дати бажаних результатів. Пояснення. Видичні писання подеколи приділяють велику увагу корисливій діяльності, омоглядному філософствуванню та системі містичної йоги. Люди мають схильність до цих методів, але їм не одержати бажаних результатів, якщо в їхній практиці бракуватиме, будь-дай, крихти Крішнабхті – відданого служіння. Іншими словами, результат, якого справді слід прагнути – це пробудити свою приспану любов до Крішни. Шимат Бхагаватам 1.2.6 проголошує – Діяльністю, дармою найвищого рівня для всього людства, є діяльність, яка здатна привести людину до любовного відданого служіння трансцендентному Господеві. Це віддане служіння має бути безкорисливе і неперервне, і тоді воно цілковито задовольнить душу. Карма, гяна і йога не можуть насправді пробудити любов до Бога. Слід взятись до довіданого служіння Господу, і чим більше людина поринає у відене служіння, тим більше вона втрачає інтерес до інших так званих досягнень. Другий Магарач вирушив практикувати містичну йогу, щоб віч навіч побачитися з самим Господом. Але коли він зацікавився віденим служінням, то побачив, що карма, г'яна і йога не давали йому ніякої користі. Дивіть nais karmyam pīcuta bavarditam na sūpadhyānaṁ alam niranjanaṁ kutā punaḥ sa sadbhādramīśvarena cārpitaṁ karma yad api kāraṇaṁ якщо чисте знання цілковито вільне від матерії, але не спрямоване на Верховного Богособу особу Кришну, то йому бракує краси, хоча це знання не забруднює матерія. Що вже тоді казати про діяльність заради плодів? що від природи минуще і від самого початку приносить страждання, якщо не використана для відданого служіння Господові. Чим така діяльність може привабити? Пояснення. Цього вірша узято із Шимадбагавитом 1.5.12. Шіла В'ясадева, навіть після того, як написав численні ведичні писання, почувався дуже пригнічено. Тоді його духовний вчитель Нарада Дева сказав йому, що він зможе віднайти щастя, якщо напише про діяння Верховного Бога особи. На той час Шіла В'ясадева написав ведичні розділи Кармаканда і Гянаканда, але не описав Упасанаканду, тобто Бакті. Тому його духовний вчитель Нарада докорив йому і порадив написати про діяння Верховного Бога особи. Через це В'ясадева взявся писати Шімон Багалата. Тапа свинода напераєша, свиномана, свиноманта, віда сумангала, кшемамна, вінданти, віна, ядарпанам, тасмай суба, драшава, сейнаму, немаха. Ні ті, хто віддається суворим аскезам, ні ті, хто роздає в милостиню все своє майно, ні ті, хто добродійністю зажив широкої слави, ні ті, хто присвятив себе медитації та омоглядним роздумам, ні навіть ті, хто дуже майстерно вміє декламувати ведичні мантри, попри всю цю сприятливу діяльність не можуть досягнути хороших результатів, якщо не присвячують її наслужіння Верховному Богові особі. Тому я знову і знову шанобливо кланююсь Верховному Богові особі, чия слава завжди всесприятлива. Це також цитата із Багватам 2.4.17. «Умоглядне знання саме по собі без відданого служіння не може дати звільнення. Натомість людина, яка віддано служить Господові, може звільнитись навіть без знання». Пояснення. Самим умоглядним знанням звільнитись не вдасться. Навіть якщо хтось вміє розрізняти між браманом та матерією, на заваді його звільненню стане думка про те, що жива істота нічим не поступається Верховному Богові особі. Така особа насправді знову падає на матеріальний рівень, тому що вважати себе за верховну особу, верховну абсолютно істину, є гріх. Лише коли така особа, зустрічаючись з того відданого, вона може справді звільнитися від матеріального рабства і почати служити Господу. Тут до місця молитва Біломангали Такура. Господи, якщо людина рішуче присвячує себе на чисте віддане служіння тобі, ти являєшся їй як верховний богособа у своєму первісному, трансцендентному образі юнака. Що ж до звільнення, то його уособлення стоїть біля відданого зі складеними руками, готове служити йому. Праведність, матеріальне збагачення і чутєве задоволення приходять до віданого самі собою без будь-яких окремих зусиль з його боку. Krishna Karnaрі ta 22. тешам Дорогий Господи.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 Це вірш із Шрімад-Бгагаватам 10.14.4. 23. Дайвіє хе шагонамайі мамам едураттья я мам маяме Подолати цю мою божественну енергію, що складається з трьох гун матеріальної природи, дуже важко. Але хто віддався мені, легко здужає вийти з під її впливу. Цей вірш становить цитату з бгаґавад 7.14. Крішна з живота були гела. Ей доше тара, галая Бандила. Мая прив'язала живу істоту за шию, бо жива істота забула, що вона вічний слуга Крішни. Якщо зумовлена душа візьметься служити Господу разом з тим, слугуючи духовному вчителю і виконуючи його накази, вона дістане змогу звільнитися з нет Маї і здобути притулок біля лотосових стіп Крішни. Пояснення. Дійсність полягає в тому, що кожна жива істота – вічний слуга Крішни. Жива істота забуває про це під впливом Маї, що спонукає її повірити в матеріальне щастя. Потрапивши в ілюзію Маї, істота гадає, що матеріальне щастя являє собою єдину бажану ціль. Така матеріальна свідомість – наче ланцюг на шиї зумовленої душі. Доки вона прив'язана до таких уявлень, їй не вдасться вирватися з тенет май. Однак, якщо з милості Кришни вона зустрічається з істинним духовним вчителем, виконує його накази і служить йому, залучаючи до служіння Господу інших живих істот, то тоді вона здобуває звільнення і притулок Господа Ші -Кришне. 26. Таріварна срамі доди Кришна нагибаджи, свакар макарі ти сирожави парі Послідовники системи Варнашими визнають приписи чотирьох суспільних станів Браманів, Кшатрі, Вайші та Шудр, і чотирьох духовних ступенів брамачарі, гріхасти, ванапрасти та саняси. Однак, якщо людина дотримується приписів цих станів та ступенів, але не виконує трансцендентного служіння Кришні, вона падає до пекельних умов матеріального життя. Пояснення. Можна бути браманом, кшатрією, вайшею чи шудрою, або ж досконало дотримуватись духовних засад брамачарів, гріха, стива, чи сан'яси. Проте, не ставши відданим, людина врешті-решт падає до пекельних умов життя. Не розвинувши приспаної свідомості Крішни, неможливо справді піднятися на найвищий рівень. Регулівні засади Варнашамадгарми самі собою недостатні для того, щоб привести до найвищої досконалості. Це підтверджено в наступних двох цитатах із 11 5, 2, 3. З вуст Брами з'явилися на світ верства браманів. З його рук постали кшатрії, зі стану – вайш'ї, а з ніг – шудри. Ці чотири класи, а також їхні духовні відповідники – брамачарі, гріха, ставона, праста і саняса – поєднуючись утворюють довершене людське суспільство. Яйшам сакшат, атна Якщо людина лише формально посідає якесь становище в чотирьох варнах та ашамах, але не поклоняється Верховному Господу Вішно, вона падає зі свого шанованого місця і потрапляє в пекельні умови. Кінець цитати. Васту да бді суда на Кришна бхакти віне. Є багато омоглядних філософів, джані зі школи майавади, що вважають себе за і називають себе Нараяною. Але якщо вони не беруться до відданого служіння Кришні, їхній інтелект залишається не очищеним. 30. Єнй Равіндакшавімауктаманінаствая яста бхавада вишода будгая. А рух як критшина парам, тата, та -та, та, О, лотосо окей. У всіх, хто вважає себе за звільненого ще за цього життя, але не виконує відомо служіння тобі, інтелект очищений. Незважаючи на те, що вони накладають на себе суворі аскези і піднімаються на духовний рівень, вони падають знову, бо нехтують поклонінням твоїм лотосовим стопам. Цей вірш цитата з Бхагват 10.2.32. Крішну порівнюють до сонячного світла, а маю до темряви. Де світить сонце, там не може бути темряви. Коли людина приходить до свідомості Крішни, темрява ілюзії, вплив зовнішньої енергії, відразу ж розсіюються. Пояснення. У Бхагаватам 2.9.34 сказано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 Коли жива істота розвиває свідомість Крішни, вона відразу ж звільняється від усіх матеріальних хтивих бажань. Хтиві бажання і жадність пов'язані з раджасом і тамасом, пристрастю і темрявою. Коли людина розвиває свідомість Крішни, гуни пристрасті і темряви відразу ж розсіюються і залишається гуна добра, сатва гуна. Людина, що перебуває в гуні добра, може духовно розвиватись і ясно все розуміти. Цей стан можливий не для всіх. Коли людина перебуває в свідомості Крішни, вона постійно слухає про Крішну, думає про Нього, поклоняється Йому і служить Йому як відданий. Якщо вона таким чином залишатиметься в свідомості Крішни, темрява Маї ні за що не зможе її огорнути. Зовнішня ілюзорна енергія Крішни, Майя, завжди соромиться стати перед Крішною. Так само, як темрява соромиться стати перед сонячним світлом. Однак Майя вводить в оману нещасних, яким бракує інтелекту. Під її впливом вони просто хваляться, що цей матеріальний світ належить їм і що вони ним насолоджуються. Пояснення. Весь світ перебуває в омані, тому що люди думають «це моя земля», «Америка моя», «Індія моя». Не відаючи справжньої цінності життя, люди гадають, що матеріальне тіло та земля, на якій воно утворилось, це все, що є і нічого вищого немає. На цьому ґрунтується націоналізм, соціалізм та комунізм. Такі думки, що просто вводять живу істоту в оману, є ніщо інше, як шахраїзм. Вони виникають під впливом темряви маї. Але, коли людина розвиває свідомість Крішни, вона відразу ж позбувається таких хибних уявлень. Цей вірш узято із Шимат-багватам 2.5.13. У Шимат-багватам є ще один доречний вірш. Шешват судам самам мая падам те, що пізнають як абсолютний браман, сповнений безмежного блаженства, вільного від смутку. Це, безперечно, верховний аспект богоособи, найвищого з усіх, хто насолоджується. Він одвічно вільний від турботи і страху. На противагу матерії він є досконала свідомість. Вільний від скверни і суперечностей. Він головна відначальна причина всіх причин та наслідків. У ньому не існує житопринесень задля кармічних наслідків і в ньому немає ілюзорної енергії. Цього вірша промовив господь Брама, коли відповідав на запитання великого мудреця Наради. Нарада здивувався, побачивши, що Творець Усесвіту медитує, і це навело його на думку, що, можливо, існує хтось вищий за господа Браму. Відповідаючи на запитання Наради, господь Брама описав становище Майі і спантеличених живих істот. У зв'язку з цим пролунав і цей вірш. Кришна Тумарагай, дяді Боле Екбар, майя Кришна, Тари Репар. Істота відразу ж звільняється від Тенет Маї. Досить їй один раз серйозно і щиро сказати. Дорогий Господи Крішно, хоча стільки довгих років у матеріальному світі я не згадував про тебе, сьогодні я віддаюсь тобі. Я твій щирий і серйозний слуга. Будь ласка, дозволь мені служити тобі. 34. Саккрит ейва прапанно ястава смятичаячати абгаям сервадатас майдадам єтад вратам мама. Я присягаю, що якщо хто-небудь хоча б один єдиний раз серйозно віддасться мені, сказавши «Дорогий Господи, віднині я твій» і попросить у мене відваги, я негайно дарую цій особі відвагу, і від того часу вона ніколи не знатиме ніякої загрози. Пояснення. Цей вірш із Рамайни Юдаканда 18.33 промовив господь Рамачандра. Через шкідливе спілкування жива істота бажає матеріального щастя, звільнення чи злиття з безособистісним аспектом Господа, або ж вдається до містичної йоги задля матеріальної могутності. Коли ця особа набереться розуму, вона звертається до свідомості Крішни, ревно присвячуючи себе відданому служінню Господу Срікрішні. Акаама, сервакама, мокша, кама, -кама ударадгі, тіврейна, бхактийогена, та порушам, парам. Чи переповнюють людину всі можливі бажання, чи немає в неї жодного, чи бажає вона злитися з буттям Господа, її можна визнати розумною тільки тоді, коли вона поклоняється Господу Крішні, верховному Богові особі, виконуючи трансцендентне любовне служіння. Це вірш із Шимадбагавтом 2.3.10. Якщо особи, які бажають матеріальної насолоди чи злиття з існуванням абсолютної істини, візьмуться до трансцендентного любовного служіння Господу, вони відразу отримують притулок лотосових стіп Кришни, дарма, що не прохали про це. Отже, Кришна дуже милостивий. Кришна каже, якщо людина виконує трансцендентне любовне служіння мені, але водночас прагне матеріальних багатств та насолоди, то людина – це великий дурень. Насправді вона подібна до того, хто відмовляється від нектару і п'є отруту. Я дуже розумний, То, чому це я маю давати цьому дурневі матеріальне процвітання? Ліпше я спонукаю його взяти нектар захисту моїх лотосових стіп і забути про оманну матеріальну насолоду. Пояснення. Тих, кого цікавлять матеріальні насолоди, називають буктіками той, кого цікавить злеття з сяйвом Брамана чи досконалість у містичній системі йоги, взагалі не відданий. Віддані таких бажань не мають. Однак, якщо кармі, г'яні чи йогі випаде зустрітися з відданим і зробити яке-небудь віддане служіння, Крішна відразу нагороджує його любов'ю до Бога і дарує йому притулок своїх лотосових стіп, хоча той може і не знати того, як розвивати любов до Крішни. Коли хтось хоче відвіданого служіння матеріальної вигоди, Кришна засуджує такі матеріалістичні бажання. Бажати матеріального багатства у відданому служінні можна лише за браком розуму. Хоча в людини може не бути ніякого розуму, Кришна сповнений всієї мудрості, і Він залучає її до відданого служіння собі таким чином, що вона поступово забуває про матеріальне багатство. Важливо зрозуміти, що ми не повинні прагнути в обмін на любовне служіння матеріального процвітання. Якщо ми справді віддалися лотосовим стопам Крішни, то ми повинні бажати одного – задовольнити Крішну. Це чиста свідомість Крішни. Віданість не означає, що ми щось вимагаємо від Господа. Віданість означає, що ми цілковито покладаємось на Його милість. Якщо Крішна захоче, Він може тримати свого відданого в злиднях. Або ж, якщо захоче, в розкошах. Віданий не повинен хвилюватися про це за жодних обставин він повинен просто з усією серйозністю старатись задовольнити Господа служінням. 40. Сат'ям де сат'ярті та мартітандріна майвар та доя пунарті таята соям видатте бртаманічтам ічапіданам нірапад палвам. Коли людина прохає Кришну виконати її бажання, Кришна поза сумнівом робить це, але він не дає нічого такого, що насолодившись тим Людина ще й ще прохала б його виконати її нові бажання. Коли людина має які-небудь сторонні бажання, але служить Господу, Кришна силою дасть їй притулок біля своїх лотосових стіп, де вона забуде всі інші бажання. Це цитата із Шимадбагватом 5.19.27. Камалаги Кришна Баджи, Пая Кришна Расе, Даса Хойте, Хоя білаше. Коли хтось береться до відданого служіння Господу Крішні задля того, щоб задовольнити чуття, але замість того здобуває смак до служіння Крішні, він облишає матеріальні бажання і самохіть віддається Крішні як його вічний слуга. Коли Верховний Богособа давав благословення Друві Магараджу, той сказав. «Господи, прагнучи розкішного матеріального становища, я віддався суворим аскезам. Тепер я дістав тебе, кого дуже важко досягнути великим півбогам, святим і царям. Я шукав друску скла, а знайшов натомість найкоштовніший самоцвіт. Тому я настільки задоволений, що не хочу в тебе прохати жодного благословення». Це вірш із Гаррі додає 7.28. Зумовлені душі блукають різними планетами Всесвіту і потрапляють у різні види життя. Часом кому-небудь із цих душ випадає щастя тим чи іншим чином звільнитися з океану Невігластва так само, як деякі з колод, що їх несе річка, випадково виносить на берег. Пояснення. Існує безліч зумовлених душ, які відірвані від служіння Господу Крішні. Вони не знають, як перетнути океан Невігластва, і їх жбурляють хвилі часу. Однак деяким із них – випадає щастя зустріти відданих. І завдяки цій зустрічі вони звільняються з океану Невігластва, як то деякі сколод, що їх на сирічка, випадком викидає на берег. Я такий ниций, що ніколи не дістану змоги побачити верховного Бога особу. Так я даремно побоювався. Однак, з волі випадку, навіть такій ницій особі, як я, може пощастити побачити верховного богособу. Хоча істоту несуть хвилі річки часу, зрештою вона може дістатися берега». Цього вірша із Багватом 10.38.5 промовив Акрура. «Коли в людини хороша доля, вона дістає змогу переправитись через океанне невігластва, і коли термін її матеріального існування доходить кінця – їй може випасти нагода спілкуватися з чистими відданами. Завдяки цьому спілкуванню в неї пробуджується потяг до крішни. Пояснення. Шіла Бактівно-Такур роз'яснює цей момент. Ця баг'я – хороша доля – результат випадку чи чого-небудь іншого. У писаннях до хорошої долі віднесено віддане служіння і добродійність. Добродійність можна розбити на три категорії. Добродійність, яка пробуджує в істоті приспану свідомість Крішни, називають бактіон мукі Добродійність, яка дарує матеріальне багатство, називають Богон мукі а добродійність, яка дає живій істоті змогу злитися з буттям Всевишнього, називають Мокшон мукі Дві останні винного за добродійність не є справжня удача. Справжню удачу добродійність дарує тоді, коли допомагає розвинути свідомість Крішни. Удача бактюн Мухі доступна тільки тоді, коли людина зустрічає відданого. Свідомо чи мимоволі, спілкуючись з відданим, людина прогресує у відданому служінні, і так у ній пробуджується приспана свідомість Крішни. Господи, несхибна верховна особа! Коли людина, що блукає Всесвітом, стає гідна звільнитися від матеріального буття, вона дістає нагоду спілкуватися з віданими. Коли вона спілкується з відданими, в неї прокидається потяг до тебе. Ти – верховний богособа, верховна мета найвищих відданих і Господь Всесвіту. Це цитата із Багаватам 10.51.53. Кришна Радикріпа Коврей Конабаг'яване, Гуру Андар'ямі Рупе Сікая Пане. Крішна перебуває в кожному серці як чайття внутрішній духовний вчитель. Коли він проливає милість на якусь щасливу, зумовлену душу, він особисто вчить її, як розвиватись у відданому служінні. Він вчить як наддуша зсередини і як духовний вчитель ззовні. 48. Ставиша, брамаюша, смаранта, бритам, вапуша, Мій асубхам ачарья ми господи поети трансценденталісти та знавці духовної науки не здатні були повністю передати якою мірою вони зобов'язані тобі навіть якби їм було дароване життя довге як у брами тому що ти з'являєшся у двох постатях Зовні, як ачар'я, і всередині, як наддуша. душа. І звільняєш втілену живу істоту, ведучи її до себе. Цей вірш із Шимадбагаватам, 11.29.6. Промовив Шрі Удгава, отримавши від Шрі Кришне настанови з йоги. 49. Садусанги Кришна бхакті срададжаді хой, бхакті палаприма хой, сам срададжа як хой. У товаристві віданого в людини прокидається віра у відане служіння Крішні. Завдяки віданому служінню в неї прокидається приспана любов до Крішни, і тоді її зумовленому існуванню настає край. Якщо так чи інакше людина привабилась до розмов про мене і вірить у настанови, які я виклав у багават гіті якщо вона ані зрікається вдавано матеріальних речей, ані дуже прив'язана до матеріального існування. Її приспана любов до мене прокинеться завдяки відданому служінню. Цього вірша із Багаватом, 11.28, промовив Крішна, коли залишав матеріальний світ. Він сказав його у Даві. 51. Не здобувши милість чистого відданого, неможливо піднятися на рівень відданого служіння. Що вже казати за Кришна Бхакті? Без милості відданих не звільнитися навіть від рабського матеріального існування. Пояснення. Добродійність приносить матеріальне багатство, але віддане служіння не здобути ніякою матеріальною добродійністю, ані роздаючи милистиню, ані відкриваючи великі лікарні та школи, ані іншою філантропічною діяльністю. Віддане служіння можна здобути тільки милістю чистого відданого. Без милості чистого відданого не вдасться навіть вирватися із пут матеріального існування. Слово «магат» у цьому вірші означає «чистий відданий», і це узгоджується зі словами Крішни у Багават-гіті 9.13. <mahatt> Сину пріти – Великі душі, вільні відомани, перебувають під захистом божественної природи. Вони цілковито присвячують себе навідане служіння мені, бо знають, що я – верховний богособа, первинний і невичерпний. Треба спілкуватися з Махатмою, який визнав Крішну як верховне джерело всього творіння. Не бувши Махатмою, абсолютно становище Крішне не зрозуміти. Махатма – це особа рідкісна і трансцендентна. І він – чистий відданий Господа Крішне що вважають Крішну за людину, і також вони вважають за звичайну людину чистого відданого Господа Крішни. Кожен, незалежно від свого становища, повинен віддатись під притулок лотосових стіп Махатми, відданого, і шанувати його як найбільшого доброзичливіця всього людства. Ми повинні віддатись під притулок такого Махатми і просити його безпричинної милості. Тільки з його благословення можна стати вільним від прив'язаності до матеріалістичного життя». Досягнувши такої свободи, людина може, завдяки милості Магатми, взятись до трансцендентного любовного служіння Господу. 52. Царю Рахугану, не посипавши собі голову пилом з-під лотосових стіпчастого відданого Магаджани чи Магатми, неможливо досягнути відданого служіння. Віданого служіння не досягнути, просто накладаючи на себе суворі аскези, пишно поклоняючись божеству, чи строго дотримуючись правил ступеню сан'яси або гріхасти. Не досягнути його і студіючи веди, чи стоячи у воді, серед вогнів або під палючим сонцем. Пояснення Цей вірш лунає у Багаватам 5.12.12. Тут Джарабарата розповідає царю Рагугані про те, як він досягнув рівня Парамагамси. Магарад Жагуена, цар Сінду Саувіри, запитав Джадабароту про те, як він досягнув рівня Парамахамси. Цар покликав було Парамахамсу Джадабароту нести свій царський паланкін, але коли почув від нього піднесену філософську мову, то висловив свій подив і запитав Джадабароту, як він досягнув такого високого рівня звільнення. Тоді Джадобарате розповів цареві про те, як позбутися прив'язаності до матерії. Пагамоя Дарта, Явад. Не посипавши собі голову пилом з лотосових стіп великих махатм, віданих, які байдужі до будь-яких матеріальних статків, людство не зможе звернути увагу до лотосових стіп Крішни. Ці лотосові стопи усувають усі нестерпні сповнені страждань умови матеріального життя. Пояснення. Цього вірша наведено Ушим Адбагватам 7.5.32. Коли великий мудрець Нарада повчав Магараджу Юдиштіру, він розповів йому про діяння Праглади Магараджі. Цей вірш промовив Праглади Магарадж до свого батька Гіраніка Шіпу, царя демонів. Праглади Магарадж розповів батькові про дев'ять головних методів бхакти йоги пояснюючи, що кожного, хто до них вдається, слід вважати за великого вченого. Гіраніка Шіпу, проте, не розповів. Припали до смаку розмови сина про віддане служіння, і він одразу покликав прогладеного вчителя Шанду. Вчитель сказав, що не вчив прогладу відданого служіння і що дитина має до цього схильність від природи. Тоді Хірані Кашипу впав у лють і запитав прохладу, чому той став вайшнавом. Відповідаючи на це запитання, прогладма грач промовив цього вірша, де йдеться, що неможливо стати віданим Господа, якщо не дістати милість та благословення іншого віданого. Садусанга, садусанга, сарва шастре кой, лава матра, садусанге, сарва сіді -кой. Присуд усіх явлених писань такий, що спілкуючись із чистим відданим, хоча б одномить, можна досягнути успіху в усьому. Пояснення. За астрономічними підрахунками лава дорівнює 1,11 секунди. Одна хвиля у товаристві відданого Господа важить незрівнянно більше, ніж піднесення на райські планети чи звільнення від пут матерії. Що вже й казати за матеріальні благословення у формі матеріального добробуту, призначеного для істот вмарушчих? Пояснення. Цей вірш походить із Шимадбагаватам 1.8.13. Тут ідеться про ведичні ритуали та житопринесення, які виконували великі мудреці найміша рані на чолі з Шаонакою Ріші. Мудреці вказали, що спілкування з відданим протягом менш як одної секунди незрівняно цінніше за тисячі ведичних ритуалів та житопринесень, вивищення до райських планет чи злиття з існуванням Всевишнього. 56. Крішна такий милостивий, що звернувши до Арджуни свої настанови, він дарував притулок усьому світу. <answers> ти, мій найлюбіший друг, тому я відкриваю тобі своє найвище повчання, найпотаємніше знання. Слухай уважно, бо ці слова призначені для твого блага. Завжди думай про мене і стань моїм відданим. Складай мені поклони і служи мені. Так ти неодмінно прийдеш до мене. Я обіцяю це тобі, бо ти – мій дуже дорогий друг. Ці вірші становлять цитату з Багавад-Гіти 1864-65. Пурвагя-бедадхарма-карма-джогагян-цабасадисесей-агя-балаван- Хоча до того Крішна пояснював досконалість ведичних обрядів, визначеної в ведах корисливої діяльності, югічної практики та розвитку ґяни, останні повчання мають найбільшу вагу і стоять вище за всі решту повчань. Відданий, який вірить у силу цього наказу, облишає будь-яку іншу діяльність і поклоняється Господу Крішні поки людина не наситилась корисливою діяльністю і не пробудила смак довіданого служіння, що полягає у Шраванам Кіртанам Вішнух. Їй слід діяти за регулівними приписами Вет. Це цитата із Шімадбагаватам 11.29. «Срада» – це впевнена тверда віра – в те, що виконуючи трансцендентне любовне служіння Крішні, людина само собою виконує всі другорядні обов'язки. Така віра допомагає віддано служити. Пояснення. Тверда віра і впевненість називається шрада. Коли хтось береться до відданого служіння Господу, це означає, що він тим самим виконав усі свої обов'язки у матеріальному світі. Він вдовольнив своїх предків, звичайних живих істот та півбогів – і вже вільний від будь-яких зобов'язань. Такій людині немає потреби окремо піклуватись про виконання своїх обов'язків. Вони будуть виконані самі собою. Корислива діяльність, карма, призначена для того, щоб задовольнити чуття зумовленої душі. Проте, коли в неї прокидається свідомість Крішни, їй, щоб поліпшити своє доброчестя, вже не потрібно виконувати якусь окрему праведну діяльність. Найвище досягнення всієї корисливої діяльності полягає в тому, щоб відректись від матеріального життя. А відданий розвиває цю відреченість і насолоджується нею само собою, просто завдяки тому, що непохитно служить Господу. 63 «Я пранопагараче атендріянам татхайвасарвар ганамачю теджя» Поливаючи корінь дерева, людина, само собою, задовольняє стовбур, гілки та галузки. Аналогічно годуючи шлунок, а відтак життєве повітря, людина задовольняє всі чуття. Так само, поклоняючись крішні і служачи йому, людина, само собою, задовольняє всіх півбогів. Це цитата із Шимад 4.31.14. Сповнений віри відданий гідний здобути любовне служіння Господу. Відповідно до сили віри, віданих поділяють на віданих найвищого рівня, середнього рівня і нижчого рівня. Пояснення. Слово Шрадаван, сповнений віри, означає, що людина розуміє Крішну як суммумбонум, вічну істину і трансцендентний абсолют. Той, хто має повну віру в Крішну і покладається на нього, стає достойний виконувати відане служіння, ставши наближеним слугою Крішни. Віра віданого визначає, на якому рівні він перебуває на найвищому, середньому чи нижчому. Шастра Юктису Ніпуна, Дріда Срада Джанра, Уттама Дікарі Цхей, Тара Є Санцара. хто майстерно володіє логікою, вміє доводити і знається на явлених писаннях, а також твердо вірить у Крішно, вважають віденим найвищого рівня. Він на силі врятувати весь світ. Шастра Юктав Чаніпуна, Сарвата Дріда Ніщая, Правда Срада Сабак Тавутамома Та. Того, хто добре знається на логіці та наявлених писаннях і хто завжди має тверду переконаність та глибоку, несліпу віру, слід вважати завіданого на найвищому рівні відданого служіння. Цей вірш уміщено в Бхакті Расамрита Сінду 1.2.17 Шілорупи Госвамі. 67. 67. Того, хто не дуже володіє доказами і логікою, заснованими на явлених писаннях, але має тверду віру, вважають за відданого середнього рівня. Його досягнення теж слід вважати за велике щастя. Як шастра ніпуна, Того, хто не дуже знається на доказах писань, але має тверду віру, називають відданим другого чи середнього рівня. Цей вірш наведено у Бакті Расамритасінду 1.2.18. <тит> Того, чи є віра м'яка і податлива, називають неофітом, але, поступово просуваючись вперед цим шляхом, він підніметься до найвищого рівня відданості. Того, чи є віра не дуже сильна і, хто лише починає свій шлях, слід вважати відданим неофітом. Цей вірш також вміщений у Бахтіра Самета синду 1219. На раді ратама, визначають за силою його прив'язаності та любові до Крішни. В 11-ій пісні шрімад наведено подальший опис ознак від Пояснення. Шіла Бактівно також стверджує, що якщо людина розвинула віру у свідомість Крішни, то її слід вважати гідною для подальшого розвитку в свідомості Крішни. Тих, хто має віру у свідомість Крішни, поділяють на три категорії: Уттама, Мадіма і Канішта. Перший клас, другий клас та неофіт. Віданий найвищого рівня, твердо переконаний у висновках явлених писань і вміє майстерно наводити докази на підставі шастр. Він твердо впевнений в науці свідомості Крішни маді маді або відданий другого рівня, твердо впевнений свідомості Крішни, але не здатний обґрунтувати свою впевненість цитатами із шастр. Відданий неофіт ще не має твердої віри. Так можна визначити категорії відданих. Рівні відданості можна визначити аналогічно. Неофіт вірить, що велику користь може дати людині тільки любов до Крішни чи свідомість Крішне, однак він може не знати, на чому ґрунтується чиста свідомість Крішни, чи як можна стати досконалим відданим. Подеколи в серці Неофіта проявляється потяг до карми, діани чи йоги. Коли він стає вільним від домішок і робиться трансцендентний до змішаного відданого служіння, він стає відданим другого рівня. Оволодівши логікою та вмінням посилатись на шастри, він стає відданим найвищого рівня. Також відданих відносять до позитивного, вищого або найвищого рівнів, залежно від їхньої любові та прив'язаності до Крішни. Слід розуміти, що Мад'ям Адикарі, відданий другого рівня, має цілковиту переконаність у свідомості Крішни, але не вміє обґрунтовувати свою переконаність відповідними місцями з шастри. Відданий неофіт – Може впасти, якщо спілкуватиметься з невіданими, тому що його становище і переконаність хистки. Відданий другого рівня, хоча й не вміє обґрунтовувати свою переконаність відповідними місцями з шастр, може поступово стати віданим найвищого рівня, якщо вивчатиме шастри і спілкуватиметься з відданим найвищого рівня. Однак, якщо відданий другого рівня не старатиметься прогресувати, спілкуючись із відданим найвищого рівня, то він і не вдосконалюватиметься. Для відданого найвищого рівня падіння неможливе навіть якщо він задля проповіді тісно спілкується з невіданими. Поступовий розвиток переконаності і віри приводить на рівень уттама-дикарі, найвищий рівень відомості. 72. Сарва бхутешу я багават бхагават-бхаваматмана, бутані бхагават-ятман єша бхагавототма. «Особа на високому рівні відоного служіння у всьому бачить душу-душ Верховного Богоособу Срікришну. Тому вона завжди бачить образ Верховного Богоособи як причину всіх причин і розуміє, що все перебуває у ньому». Це цитата із Шимадбагаватам, 11.2.45. «Ісвирита дадгінейшу балишешу двішат суча, према майтрі крипопекша, я кароті сама дяма». Према любов, майтрі – дружбу, кріпа – милість, упекша – нехтовання. Кароті – робить. Весь послівний переклад наведено на сайті Gitabase чи в книжці. Відданий на перехідному, другому рівні проявляє любов до Бога, по-дружньому ставиться до всіх віданих і дуже милостивий до неофітів та несвідомих. Відданий на перехідному рівні нехто є тими, хто вороже ставиться до відданого служіння. Пояснення. Це також цитата із Багаватом 11.2.46. Це слова великого мудреця Наради, які він промовив, розповідаючи васудеві про віддане служіння. Перед тим цю тему обговорювали Німі, Царві Дехи і Дев'ятеро Йогендр. 74. Арчая ми пуджам я натал бактишу чан Пракрита-бакта, чи матеріалістичний відданий, не вивчає цілеспрямовано шастри і не старається зрозуміти засади справді чистого відданого служіння. Внаслідок цього він не виявляє належної шани піднесеним відданим. Щоправда, він може дотримуватись регулівних засад, засвоєних від духовного вчителя чи від своєї родини, в якій поклоняються божеству. Слід розуміти, що він перебуває на матеріальному рівні, хоча він і намагається розвиватись у відданому служінні. Така особа – це Бхакта Прая, відданий неофіт, чи Бхакта бо якоюсь мірою обізнана із вайшнавською філософією. Пояснення. Цей вірш також із Бхагаватом 11.2.47. Філа Бактіно Такур каже, що відданий, який розвинув неподільну любов до верховного богоособи і підтримує дуже дружні стосунки з віданими Господа, байдужий до всіх тих, хто зазрить Кришні та відданим Крішні. Таку особу слід вважати відданим перехідного рівня. Він стає відданим найвищого рівня, коли з ростом у відданому служінні починає відчувати близьку спорідненість з усіма живими істотами, бачачи їх як невід'ємні частки верховної особи. Вайшнав Krishna Krishna – це той, хто розвинув всі хороші трансцендентні якості. У відених Кришне поступово розвиваються всі хороші якості Кришни. Yes, yes, у того, хто незламно вірить у Крішну і відданий Йому, належним чином проявляються всі якості Крішне і півбогів. Натомість у людини, котра не має відданості верховному боговій особі, добрих якостей бути не може, бо вона через вигадки свого розуму тримається матеріального буття, що є зовнішнім аспектом Господа. Це сказав Праглад Магарадж зі своїми послідовниками, підносячи молитви Нрісімхадеві Шімадбагаватам 5.18.12. Ці всі трансцендентні якості відзначають чистих вайшнавів, і вичерпно їх описати неможливо. Але я спробую вказати на деякі з найважливіших. 78-80 Кріпало, акрита, дрога, саття, Сарасама душа, вадання, мріду, сучі, акінчана, сарву, пакарагасамта, кришнайка, шарана, Віддані завжди милостиві, смиренні, правдиві, до всіх неопереджені, бездоганні, великодушні, лагідні та чисті. Вони не мають матеріальних статків і діють задля загального добра. Вони вмиротворені, покоренні Кришні і вільні від бажань. Вони байдужі до матеріальних досягнень і втверджені у відданому служінні. Вони цілковито панують над шістьма вадами, хіттю, гнівом, жадністю тощо. Вони їдять не більше, як треба, і не втрачають розсудливості. Вони шанобливі, серйозні, співчутливі і непихаті. Вони дружні, поетичні, майстерні та мовчазні. Віддані завжди терплячі, витримані і дуже милостиві. Вони зичать добра кожній живій істоті. Вони живуть за вказівками писань і через те, що не мають ворогів, дуже вмиротворені. Такі якості прикрашають відданого. Пояснення. Це цитата з Шимадбагватам 3.25.21. Коли мудреці на чолі з Шаонакою запитали про Капіладеву втілення Бога, Сута Госаміс, що був Господній відданий найвищого рівня, переповів їм розмови про самоосвідомлення, які відбувалися між Відурою та Майтреєю, другом В'ясадева. Під час тих розмов зайшла мова про Господа Капілу, і тоді Майтрея повторив бесіду Капіладеви зі своєю матір'ю. В тій бесіді Господь пояснює, що причина зумовленого життя полягає у прив'язаності до матеріальних речей. Натомість, коли людина прив'язується до речей трансцендентних, перед нею відкривається шлях до звільнення. Усі шастри і великі особи сходяться на тому, що служіння чистому відоному становить шлях до звільнення. Натомість спілкування з матеріалістичними людьми Прив'язаними до матеріальної насолоди і жінок, це шлях морок. Істинні віддані, великодушні, ні до кого не упереджені і дуже спокійні. Вони ніколи не гніваються і приязно ставляться до всіх живих істот. Це вірш із Шимат Багаватам 5.5.2. Основа розвитку віданого служіння Господу Крішні це спілкування з піднесеними віданими. Навіть після того, як у людини прокидається приспана Любов до Крішне, спілкування з віданими залишається найважливішим з усього. Господи, несхибна верховна особа. Коли істота, що блукає Всесвітом, стає гідна звільнитися від матеріального буття. Вона дістає нагоду спілкуватися з відданими. Коли вона спілкується з відданими, в неї прокидається потяг до тебе. Ти Верховний богособа, верховна мета найвищих відданих і Господь Всесвіту. Це цитата із Шимат Багаватам 10.51.53 Ата Атяндикам Кшеймам, притчамо Баватонга, Самцарес Мінкшанарадопі, Сатга Севадгірен Рінам. Овідані, о безгрішні. Дозвольте запитати вас, що є найвище благо для всіх живих істот? Спілкування з чистим віданим у матеріальному світі, навіть протягом півмиті – це найбільший скарб для всіх людей. Цей вірш – цитата з Багватом, 11.2.30. Сатам прасанган мамавір я сам відобавам тігріт ката Таджо Сарандхаратирбактиранокрамішяті Сповнене духовної сили послання Господа можна належно обговорювати тільки у товаристві відданих. І слухати це послання в такому товаристві – велика насолода. Перед тим, хто слухає відданих, швидко відкривається шлях трансцендентного пізнання, і він поступово набуває міцної віри, що належного часу розвивається у потяг до Господа та відданість йому. Даний вірш становить цитатою Шиманбхагватом – 3, 25, 25. пояснення можна знайти в Аді Лілі 1.60 87 Асад -тяга -ей -бакта -ар. Вайшнав повинен завжди уникати товариства звичайних людей загальна маса людей дуже прив'язана до матеріальних речей насамперед до жінок також Вайшнав повинен уникати товариства тих, хто не відданий Господу Крішні Сут'ям Шоучам Даямонам Буддир Хрі Шія Шакшама Шамодамо Бага Шчеті Я Цанга Яті Санкшаям Тешва Шантешу Модешу Кандидат Масва Садушу Саганна Коря Чочешу Йошит Кридам Рігешуча Нататасі Бавен Моху Банда Шчаня Пра Сангата Спілкуючись із матеріалістичними особами, Людина втрачає правдивість, чистоту, милосердя, серйозність, духовний інтелект, скромність, аскетичність, добре ім'я, вміння вибачати владу над розумом, владу над чуттями, щасливу долю і всі сприятливі можливості. Ніколи не слід водитися з брутальним невігласом, що нічого не знає про самоосвідомлення, і наче приручена тварина служить просто за іграшку в руках у жінки. Ніщо не заводить чоловіка в таку ілюзію та рабство, як зв'язок із жінкою або з людьми, надмірно прив'язаними до жінок. Пояснення. Ці вірші, взяті із Багватам 3, 31, 33, 35, виголосив Капіладева втілення верховного богоособи, звертаючись до своєї матері. Тут Капіладева розглядає праведну і неправедну діяльність і ознаки тих, хто не виконує служіння Кришні. Переважно люди не знають про страждання, яких істота зазнає в лоні матері в будь-якому виді життя. Через погане товариство людина поступово скочується до нижчих видів життя. Спілкування з жінками у цьому особливо небезпечне. Коли чоловік прив'язується до жінок чи до тих, хто прив'язаний до жінок, він падає до нижчих видів життя. Пуруша, прикриті стоги, бунгте, прикриті джан, гунан, каранам, гунасан, гося, садаса, дьяниджан, масу. Отак жива істота, перебуваючи в матеріальній природі і насолоджуючись трьома її гунами, мандрує шляхами життя. Це все відбувається внаслідок її зв'язку з матерією. Через це жива істота звідує добра і лиха, народжуючись у різних видах життя. Багавата-гіта 13.22 Ведична культура вимагає значною мірою обмежувати спілкування з жінками. У духовному житті є чотири ашами Брамачарі, Гріхаста, напраста і Саняса. Брамачарі Ванапрастам та Санясі зовсім заборонено водитися з жінками. Тільки Гріхастам дозволено мати взаємини з жінками за певних обмежених умов. Гріхаста вступає в зносини з жінками тільки для зачаття хороших дітей. Зносини з будь-яких інших побудників засуджено. 91 Варамута Вагаджва Панджарам Тарвяваститі Насауричин Таві Мухаджанасам Васавайшасам Ліпше зносити муки замкненого в охопленій полум'ям клітці, аніж спілкуватися з тими, хто цурається свідомості Крішни. Товариство таких людей – велике нещастя. Цей вірш процитовано з Катяїни Маношян. Не слід навіть дивитись на тих, хто не виконує відонослужіння у свідомості Крішни і хто через це не має жодного доброчестя. 93. Треба, не вагаючись і з цілковитою впевненістю, неподільно віддатись під захист Господа Крішни, облишивши погане товариство і навіть знехтувавши приписами чотирьох і чотирьох ашамів. Іншими словами, слід покинути всі матеріальні прив'язності. Якщо, залишивши всі релігійні та суспільні обов'язки, ти звернешся до мене, верховного богоособи, і приймеш у мене притулок, я дарую тобі захист від усіх наслідків, скоєних у житті гріхів. Не турбуйся». Пояснення. Цього вірша процитовано із Багават-гіти 18.66 і його виголосив Господь Кришна. Пояснення його можна знайти у Мад'ялі 8.63. -кришна Господь Кришна дуже ласкавий до своїх відомих. Він завжди дуже вдячний та великодушний і спроможний зробити що завгодно. Вчена людина ніколи не залишає Кришну і не береться поклонятись комусь іншому. Пояснення. Мудра людина облишає товариство тих, хто прив'язаний до жінок і хто не має свідомості Крішни. Треба бути вільним від усіх матеріальних прив'язаностей і цілковито віддатись під притулок лотосових стіп Крішни. Крішна дуже ласкавий до своїх відданих. Він завжди відчуває вдячність і ніколи не забуває служіння відданого. Також він володіє всіма багатствами і всією могутністю. Отож, навіщо залишати притулок Господа Крішни і шукати захисту в богів? Якщо хтось поклоняється в залишивши Кришну, таку людину слід вважати останнім дурним. Любий Господи, Ти дуже любиш своїх відданих, до того ж Ти правдивий і вдячний друг. Яка мудра людина залишить тебе і віддасться комусь іншому? Ти виконуєш усі бажання своїх відданих такою мірою, що іноді навіть віддаєш їм самого себе. Однак від цього ти не збільшуєшся і не зменшуєшся. Це вірш із Шимадбагаватам 10.48.26. Коли обізнана людина по-справжньому пізнає Кришну та його трансцендентні якості, вона природним чином облишає всі інші справи і служить Господу. Це засвідчує Удгава. Агубакиям станакала кутам шаранам, раджема. О, диво, Путана, сестра Бакасури, хотіла вбити Крішну, намастивши собі груди смертельною отрутою і спонукавши Крішну поссати їх. Однак Господь Крішна прийняв її як матір, і вона досягнула призначення гідного матері Крішни. До кого ще мені вдатись по притулок як не до Крішне, наймилостивішого з милостивих. Це вірш із Шиман Бхагаватам 3.2.23. Є два типи відданих. Ті, що повністю вдоволені і вільні від матеріальних бажань, і ті, що повністю віддались лотосовим стопам Господа. Їхні якості і однакові. Але в тих, хто повністю відданий лотосовим стопам Кришне, є ще одна трансцендентна якість Атма Самарпан. Цілковита і беззастережна впокораність Кришні. Сто. <клес> в покорення має шість складових. Приймати те, що допомагає виконувати віддане служіння. Відкидати все, що шкодить цьому. Бути впевненим у захисті Кришни. Визнати Господа як свого опікуна чи повелителя, повністю віддавати себе йому і бути смиренним. Пояснення. Той, хто до решти віддався Крішні, має шість перелічених далі якостей. 1. Відданий повинен приймати все, що допомагає виконувати трансцендентне любовне служіння Господові. 2. Він повинен відкидати все, що заважає служити Господові. Це називають також зреченістю. Віданий повинен бути твердо переконаний у тому, що Крішна надаватиме йому захист. Насправді, крім Крішни, більше ніхто не може захистити, і тверда переконаність у цьому зветься вірою. Ця віра відрізняється від віри того, хто хоче злитися з Брамана задля власної вигоди, щоб покласти край ланцюгу народжень та смертей. Віданий бажає завжди служити Господу, тому Крішна ласкавий до свого віданого і захищає його від усіх небезпек на шляху віданого служіння. Чотири. Віданий повинен визнати Крішну за свого вишнього опікуна і пана. Віданий не повинен думати, що його захищає той чи інший півбог. Він повинен покладатись тільки на Крішну, вважаючи його за єдиного захисника. Віданий повинен бути твердо переконаний, що у всіх трьох світах він не має іншого захисника і опікуна, крім Крішни. 5. Повністю віддавати себе Крішні означає пам'ятати, що у своїх діях та бажаннях ми не маємо незалежності. Віданий цілковито покладається на Крішну, діючи і думаючи так, як бажає крішна. 6. Віданий скромний та смиренний. Господь Крішна проголошує у багават 15.15. Я перебуваю в серці кожного і пам'ять, знання та забуття походять від мене. Всі веде призначені для того, щоб пізнати мене. Воістину, я укладач веданти, і я той, хто знає, веде. Перебуваючи в серці кожного, Кришна влаштовує все відповідно до становища живої істоти. Становище живої істоти таке, що вона перебуває або під опікою ілюзорної енергії, або під особистою опікою Кришни. Коли жива істота повністю віддається Кришні, вона перебуває під Його прямою опікою, і Кришна дає їй всю мудрість, потрібну для того, щоб вона дедалі глибше пізнавала духовні речі. Однак невіданий, перебуваючи під опікою ілюзорної енергії, дедалі більше забуває свої стосунки з Кришною. Іноді запитують, як Кришна насилає на істоту забуття. Свого відданого Кришна сам спонукає забути матеріальну діяльність, а невідданого Кришна за посередництвом має спонукає забути провідане служіння Господові. Це називається «апогана». 101. Той, хто цілковито віддав тіло Господу, обирає своїм притулком святе місце, де Кришна проводив свої ігри – і молиться Господу. «Господи, я Твій!» І з такою свідомістю у розумі він насолоджується духовним блаженством. Останні два вірша наведено у Гаррі Бактівіласі, 14.417.18. Коли відданий так до останку віддається лотосовим стопам Крішне, Кришна бере його до себе, як одного з довірених супутників. Коли жива істота, підвладна закону народження і смерті, припиняє всяку матеріальну діяльність, присвячує своє життя виконанню мого наказу і діє за моїми вказівками, вона досягає невмирущості. Вона стає гідна насолоджуватись духовним блаженством, яке походить із обміну любовними смаками зі мною. Пояснення Даний вірш зацитовано з Бхагаватам 11.29.34. Крішна дав настанови своєму найдовіренішому слузі Удгаві щодо самбанди, абідеї та прайоджини. Це принципи, які відображають наші стосунки з Верховним Богом Особою і діяльність заснована на цих стосунках, а також досконалість життя. Господь також описав якості своїх наближених відданих. 104. Дорогий Санатоно, послухайно ну, зараз про регулівні засади відданого служіння. Методом відданого служіння можна досягнути найвищої досконалості в любові до Бога, що становить найжаданіший скарб. бавася Виконуване чуттями трансцендентне віддане служіння, яке приводить до любові до Крішне, називають садана бакті або регламентованим відданим служінням. Відданість одвічно існує в серці кожної живої істоти. Практика відданого служіння покликана пробудити цю вічну відданість. Пояснення Цей вірш наведено у Бакті Расаметасінду 1.2.2. Живі істоти – це крихітні, атомарні, невід'ємні частки Господа, і тому служіння вже дрімає в них. Відонаслужіння починається із шраванам, кіртанам, слухання і оспівування. Коли людина спить, її можна розбудити звуком. Кожна жива істота має дістати нагоду почути мантру Гари Кришна із вуст чистого вайшнава. Той, хто слухає таку звукову вібрацію мантри Гари Кришна, прокидається чи приходить до духовної свідомості, свідомості Кришни. Так, розум поступово очищується, про що каже сши читання Магаправо, чето Дарпана Марджанам. Коли очищується розум, чуття очищується також. Замість того, щоб використовувати чуття на спроби задовольнити їх, пробуджений віданий використовує чуття на трансцендентне любовне служіння Господу. Це метод, який пробуджує приспану любов до Крішни. 106. Духовна діяльність – слухання, оспівування, пам'ятання, то, що являє собою суть природних ознак відданого служіння. Зовнішня його ознака полягає в тому, що воно пробуджує чисту любов до Крішни. Чиста любов до Крішни одвічно корениться у серцях живих істот. Це не щось таке, що його слід здобувати з іншого джерела. Коли серце очищується слуханням і оспівуванням, ця любов природно прокидається. 108. Є два методи практики відданого служіння. Один метод – це регламентоване віддане служіння, а другий – спонтанне віддане служіння. Особи, які не досягнули рівня спонтанної прив'язаності у відданому служінні, виконують віддане служіння під проводом істинного духовного вчителя згідно з приписами, вказаними у явлених писаннях. У явлених писаннях таке віддане служіння називається «вайді бакті». Пояснення. Людина мусить спочатку слухати істинного духовного вчителя – це допомагає розвитку у віданому служінні. За цим методом віданий слухає про Крішну, прославляє Його, пам'ятає про Нього і поклоняється божеству, діючи за вказівками духовного вчителя. Це основні форми діяльності, з яких починається відане служіння. Відане служіння не слід виконувати задля якоїсь матеріальної вигоди. Не слід бажати навіть злитися з абсолютною істиною. Треба служити суто з любові. Агай токі а Віддане служіння повинно бути вільне від сторонніх мотивів, і тоді матеріальні обставини не зможуть стати йому на заваді. Поступово відданий може піднятись до рівня спонтанного любовного служіння. Дитину силою змушують йти до школи, щоб вона одержала освіту, але коли з віком вона розвиває певний смак до науки, вона поринає в неї і стає обізнаним вченим. Силоміць із людини вченого не зробити, але на початку силу іноді застосовують. Дитину примушують іти до школи і там читати і писати згідно з настановами її вчителів. Цим відрізняється вайди-бакті від спонтанного бакті. Любов до Крішни дрімає в серці кожного, і її треба просто пробудити методом регламентованого відданого служіння. На письмовій машинці вчаться друкувати за приписами підручника з друкування. Треба ставити пальці на клавіші певним чином і практикуватися. Але коли людина оволодіває цим умінням, вона може друкувати швидко і правильно, навіть не дивлячись на клавіші. Аналогічно треба дотримуватись приписів відданого служіння, які визначає духовний вчитель, і тоді відданий може прийти на рівень спонтанного любовного служіння. Ця любов уже є в серці кожного. Ніття сіда Кришна према. Спонтанне віддане служіння не підробити штучними методами. До цього рівня треба піднятися, виконуючи віддане служіння згідно з приписами. Отже, слід привчатися слухати про Крішну, прославляти Його і додержувати інших приписів, миючи храм, підтримуючи себе в чистоті, піднімаючись рано вранці, відвідуючи мангалараті і так далі. Якщо людина не перебуває на рівні спонтанного служіння з самого початку, їй слід вдатись до регламентованого служіння за проводом духовного вчителя. Таке регламентоване служіння називається вайді-бакті. 110. Тасмат Бхарата Сарватма, Багаван Харірірішвара, Сротові Акхіртіта, Вісча, Смарта, Вісча, Цятабаям, Нашатку Барати, магараджа парікшите Верховний богособа перебуває в серці кожного як Параматма. Керує всім сущим і усуває страждання живих істот. І той, хто хоче звільнитися від страху, повинен завжди слухати про нього з достовірних джерел, прославляти його і пам'ятати про нього. Пояснення. Цей вірш процитовано з Шимат Багаваттом 2.1.5. Обов'язок людини полягає в тому, щоб пізнати Верховного Бога особу, вдавшись до методу слухання. Такий зміст слова «шротав'ях». Людина, яка вже почула з належних джерел про Верховного Бога особу, має обов'язок прославляти Господа і поширювати Його славу. Такий зміст слова «кіртітав'ях». Коли людина слухає про Господа і прославляє Його, для неї природно думати про Нього. Такий зміст слова «смартав'ях». Якщо хто небудь хоче бути справді непідвладним страхові, йому треба це все робити. 111. Мукка Богоропадебя поруша ся серама й сагачатвароджагіреверена гонайрві прада я притак З вуст брами з'явилася на світ верства браманів. З його рук постали кшатрії, зі стану вайші, а з ніг шудри. Ці чотири класи, а також їхні духовні відповідники, брамачар'ї, Гріхастава, Напраста і Саняса, поєднуючись, утворюють довершене людське суспільство. Цей та наступний вірші зацитовано із Шимадбаговитом 11.5.2.3. Яйшам порушамся кшат, атма прабабам, ішварам, набаджан тяваджан анти, станат брштапатан тяда. Якщо людина лише формально посідає якесь становище в чотирьох варнах та ашамах, але не поклоняється Верховному Господу Вішну, вона падає зі свого шанованого місця і потрапляє в пекельні умови. Кришна – джерело Господа Вішну. Його слід завжди пам'ятати і не можна ніколи забувати. Усі правила та приписи в шастрах покликані служити цим двом засадам. Пояснення Цей вірш – цитата з Падмапурани. Шастри і духовний вчитель дають багато приписів та вказівок. Ці засади повинні грати роль слуг основної засади, яка приписує завжди пам'ятати Кришну і ніколи не забувати Його. Цього можна досягнути, якщо повторювати мантру Гари Кришна. Тому слід сумлінно повторювати мантру Гари Кришна цілодобово. Можуть бути і інші обов'язки, що їх визначає духовний вчитель, але насамперед слід виконати наказ духовного вчителя повторювати певне число кіл щодня. В нас, у Русі Свідомості Крішни, ми рекомендуємо, щоб неофіт повторював хоча б 16 кіл. Повторювати ці 16 кіл становить абсолютну умову, якщо людина хоче пам'ятати Крішну і не забувати Його. З усіх регулівних засад наказ духовного вчителя повторювати хоча б 16 кіл найсуттєвіший. Хтось може продавати книжки, чи залучати до товариства вільних членів, або ж виконувати ще якесь служіння, але це не звичайні обов'язки. Ці обов'язки служать як спонука до того, щоб людина пам'ятала Крішну. Коли хтось йде з групою Санкіртана чи продає книжки, він природно пам'ятає, що продаватиме книжки про Крішну. Так він пам'ятає про Крішну. Коли хтось залучає вільних членів, він говорить про Крішну і тим самим пам'ятає про нього. Смарта в'якса це там вішнур, вісмарта в'йо на джатучіт. Підсумовуючи, можна сказати, що треба діяти так, щоб завжди пам'ятати Кришну і уникати дій, які змушують забувати Кришну. Ці дві засади утворюють основу свідомості Кришни. 114. Я дещо скажу про різні форми практики служіння, що має дуже численні прояви. Я хочу стисло висвітлити найсуттєвіші з них. Гуру падас рая гуру рсеван, саддхарма сікха прітчасаду На шляху регламентованого відданого служіння треба практикувати такі елементи. 1. Треба прийняти істинного духовного вчителя. 2. Треба отримати від нього посвяту. 3. Треба служити йому. 4. Треба слухати настанови духовного вчителя і розпитувати його, щоб опанувати науку виданого служіння. 5. Треба йти стопами попередніх ачарій і виконувати вказівки духовного вчителя. Подальші ступені такі. 6. Слід бути готовим усього зректись для задоволення Крішни і що завгодно прийняти для задоволення Крішни. 7. Треба жити в місці, де присутній Кришна у місті, як оце Вриндаван чи Матхура, або у храмі Кришне. 8. Треба добувати собі на прожиття лише стільки, скільки потрібно, щоб душа залишалась у тілі. 9. Треба постити на день Екадаші. 10. Треба шанувати дерева Дхатр і Баньян, корів, браманів та віданих Господа Вішну. 11. Треба уникати образ проти відданого служіння та святого імені. Пояснення. Початковий рівень відданого служіння складається з десяти елементів, закінчуючи вшануванням дерев Дхатрі і корів, браманів та відданих Господа Вішну. Одинадцяте положення вимагає уникати образу у відданому служінні та повторенні святих імен. <питресу> Дванадцятий елемент – це облишити товариство невідданих. Тринадцять. Не слід брати необмежену кількість учнів. Чотирнадцять. Не слід поверхово вивчати багато писань для того, щоб посилатись на них і роз'яснювати. Пояснення. Для того, хто не проповідує, брати необмежену кількість відданих чи учнів дуже ризиковано. Згідно з Шилою Джівою Госамі, проповідник повинен брати багато учнів, щоб поширювати вченняші читання Магаправу. Це ризиковано, бо коли духовний вчитель бере учня, він природно бере і гріхи учня та їхні наслідки. Якщо він не володіє достатньою силою, він може не дати ради всім наслідкам гріхів своїх учнів і мусить страждати за них. Тому загалом брати багато учнів заборонено. Не слід братися до вибіркових студій якої-небудь книжки для того, щоб уміти посилатись на писання і видавати себе за великого вченого Отже, у Русі свідомості Кришни ми обмежили вивчення ведичної літератури вивченням Бхагавад-Гіти, Шімад-Бхагаватам, Читання чаритамрити і Бхактира самрита сінду Цих чотирьох творів досить для того, щоб проповідувати. Їх вистачає для того, щоб розібратися у філософії і поширювати місіонерську діяльність по всьому світі. Якщо хтось береться вивчати ту чи іншу книжку, це слід робити ретельно і вичерпно. Це основний принцип. Філософією можна оволодіти ретельно і вичерпно вивчаючи обмежену кількість книжок. 15. Відданий повинен ставитись однаково і до втрат, і до здобутків. 16. Відданий не повинен піддаватися смуткові. 17. Відданий не повинен поклонятися богам і не повинен їх зневажати. Так само віданий не повинен вивчати або засуджувати інші писання. 18. Віданий не повинен слухати блюзнірство на Господа Вішно чи його відданих. 19. Віданий повинен уникати слухати або читати часописи чи світські книжки з описами любовних історій між жінками та чоловіками чи інших тем, призначених тішити чуття. 20. Ні думкою, ні словами, відношений не повинен турбувати жодної живої істоти, навіть найнезначнішої. Пояснення. Перші 10 положень приписують робити певні речі, а наступні 10 приписують певних речей уникати. Отже, перші 10 спонукають до прямих дій, а наступні 10 до непрямих. 121. Сравана кірштана самана порена бандан паричарядас ясок атмані ведан Твердо ставши на шлях від одного служіння, треба вдатись до таких позитивних дій. Один – слухати. Два – прославляти. Три – пам'ятати. Чотири – поклонятись. П'ять – молитись. Шість – слугувати. Сім – діяти в ролі слуги. Вісім – підтримувати дружні стосунки. І дев'ять – повністю віддаватись. Також треба десять – танцювати перед божествами. Одинадцять – співати перед божествами. 12. Звіряти своє серце Божества. 13. Кланятись Божествам. 14. Вставати перед Божествами та духовним вчителем на знак шани. 15. Іти слідом за Божествами чи духовним вчителем. І 16. Відвідувати світі місця чи ходити до храму, побачити Божества. Треба 17. Обходити навколо храму. 18. декламувати всілякі молитви. 19 Неголосно повторювати святі імена. 20. Співати громадою. 21. Вдихати аромат пахущів та гірлянд, піднесених божествам. І 22. Їсти рештки їжі, піднесеної божествам. Треба 23. Відвідувати араті та свята. 24. Споглядати божества. 25. Дарувати божествам те, що дуже дороге самому. 26. Медитувати на божества. І... 27.30 – «Слугувати всім, хто має зв'язок із Господом». Багаваде, вагай, Тадія означає листки Туласі, віддані Кришне, місце народження Кришне Матура і ведичні писання, як це Шимат Багаватам. Кришна дуже хоче, щоб його відданий служив Туласі, Вайшнавам, Матхурі та Багаватам. Пояснення. За 26 елементом медитацією. 27 це служити Туласі, 28-й служити Вайшнавам, 29-й жити у Матхурі, місці народження Господа Крішни, І 30-й щодня читати Шімат Багаватам. 126. Кришна Арте Акела Чештат Аткрипалокана Джанмадинадимагоцаває Бактагана 31. Треба присвячувати всі зусилля Крішні. 32. Треба сподіватися Його милості. 33. Треба разом з відданими брати участь у всіляких урочистостях, як оце свято народження Господа Крішни чи Господа Рамачандри. 34. Треба в усьому віддаватися Крішні. 35. Треба дотримуватися особливих обітниць, як оце Картіка Врата. Ось деякі з 64 елементів відданого служіння севан треба спілкуватися з відданими, повторювати святе ім'я Господа слухати шіма багатом жити в матхурі і з вірою та шаною поклонятися божествам. панчанга -пан Ці п'ять складових відносуння найліпші з усіх. Навіть якщо незначною мірою виконувати ці п'ять елементів прокидається любов до Крішне. Пояснення. Шіла Бактюно-Такур вказує, що дотримання особливих обітниць у місяць Картіка завершує перелік із 35 складових відданого служіння. До цих 35 складових слід додати ще 4, ставити на різні частини тіла знаки тілаки, писати по всьому тілі імена Господа, вдягати гірлянду з божеств і пити чаранамриту. Можна вважати, що ці чотири елементи Кавіраджа Джагосамі зараховують до арчани поклоніння божествам. Хоча тут ці чотири елементи не згадано, їх слід долучити до попередніх 35. Отже, тепер загальне число складових відданого служіння становить 39. До цих 39 слід додати ще 5. Спілкуватися з відданими, повторювати Магамантру Гарі Кришна, щодня читати Шімадбагватам, жити в Матхурі, місці народження Крішни і з великою шаною благоговійно поклонятись божеством. 39 складових разом з цими п'ятьма становлять 44 складові. Якщо до цих 44 елементів додати перші 20, загальне число дорівнюватиме 64. П'ять наведених у попередньому вірші елементів повторюють уже згадані раніше елементи. У Бхакті Самета Сінду Шіла Рупа Босамі пише – ці п'ять складових – спілкуватися з віденими, повторювати святе ім'я і так далі – уславлено для того, щоб продемонструвати неперевершеність цих п'яти елементів практики віденого служіння. Серед 64 елементів віденого служіння є дії, які виконують тілом, розумом і чуттями отже ці 64 елементи залучають людину до видіного служіння з усебіч. Срадавішаша та при і Срімарутарангрісеване треба поклонятись лотосом стопам божества з любов'ю і цілковитою вірою. Цей вірш і наступні два наведено в Бакті Расамарта Сінду 129 Шіма Багаватар тана масвадоресахаха саратия саєс нігде сада санга сато vare Треба насолоджуватися смаком Шимадбагавитам у товаристві чистих відданих і спілкуватися з відданими, які піднялись на вищий рівень відомості і відчувають подібну прив'язаність до Господа. Пояснення. Тут дуже важливі слова Саджатияша Єснігдхе Сватоваре. Не слід спілкуватися з професійними чеццями Багватам. До професійних чеців-багватам належать ті, хто не має зв'язку з учнівською послідовністю або не мають смаку до бакті Просто користуючись знанням граматики і вмінням жонглювати словами, професійні чеці декламують чимат для того, щоб заробляти на тіло та на чуттєві насолоди. Також слід уникати осіб, вороже налаштованих до господавішно та його відданих, тих, хто дотримується філософії має вади. Хто ображає мантру Харі Крішна, хто просто вдягається вайшнавам чи так званим косамі, і тих, хто робить бізнес на продажі ведичних мантр і на читанні Шимат І з того отримує сім'ю. Не слід вивчати Шимад у таких матеріалістичних людей. У ведах сказано Ясядеве парабхахті. Шимад Бхагаватам може викладати лише той, хто непохитно вірить у лотосові стопи Кришни та його відданого духовного вчителя. Вшимат треба вивчати від духовного вчителя. Видичні писання проголошують бхактя бхагаватам грагям на чаті шимад бхагаватам можна збагнути, виконуючи віддане служіння і слухаючи пояснення чистого відданого. Так велить видична література сруті та смріті. Ті, хто не належать до учнівської послідовності і не мають чистої відданності, не можуть вхопити істинної потаємної цілі Шимад-бхагаватам і Шимад-бхагават-гіти. Намасан-кіртанам-шіман-матураман-далей-ститіг Треба разом з іншими співати «Святе ім'я Господа» і жити у Вріндавані. Пояснення Шіла Нароттан да співав Той, хто розуміє трансцендентну природу на Навадвіпи та її околиць, де Шічатані Магапребу влаштовував свої розваги, завжди живе у Вріндавані. Так само жити у Джагнатпурі – те саме, що жити у Вріндавані. Отже, Навадвіпадам, Джаганатпурідам і Вріндавандам то – тотожні між собою. Проте, якщо хтось їде до Матура Мандалабгумі для того, щоб задовольняти свої чуття або заробляти на життя, він чинить образу і прикликає на себе кару. Йому доведеться у наступному житті стати у Вріндавандамі свинею чи мавпою. Народившись у такому тілі, після цього в наступному житті грішник отримує звільнення. Сіла Бактєсіданта Сарасаті Такур зауважує, що життя в Риндавані з наміром тішити свої чуття неодмінно веде так званого відданого до народження у нижчих видах існування. 133 Сила цих п'яти засад дивовижна. І її важко осягнути. Навіть без віри в ці дії, той, хто не чинить образ, може завдяки дуже незначній участі в них пробудити свою приспану любов до Крішни. Цього вірша також наведено у Бахтіра Самітасінду 1, 2, 238. 134. Коли людина непохитно утвердилась у віданому служінні, вдається вона до одного чи до багатьох методів віданого служіння. В ній підіймаються хвилі любові до Бога. Пояснення. Дев'ять методів відданого служіння – це Шаванам, Кіртонам, Вішну, Смаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасям, Сакхем, Атманіведанам. Дивись вірш 121 цієї глави. Є багато відданих, які виконують тільки один із дев'яти методів відданого служіння. Однак вони досягають цілковитого успіху. Деякі віддані, як оце Магараджам Баріша, виконують усі дев'ять методів і також досягають цілковитого успіху. Сріє Магарадж Парікшат досягнув найвищої досконалості, притулку лотосових стіб Господа Крішне, просто слухаючи про Господа Вішну. Шукадевго Госамі досягнув досконалості, просто розповідаючи Багаватам. Праглада Махарадж досягнув досконалості, пам'ятаючи Господа. Богиня Щастя масажуючи трансцендентні ноги Магавішну. Махарадж Прітху, поклоняючись божеству, тим часом як Акрура, підносячи Господу молитви. Ваджангаджі Хануман досягнув досконалості, слугуючи Господу Рамачандрі. Арджуна, просто бувши Крішні за друга, а Балі Магарадж, присвятивши все лотосовим стопам Крішни. Цей вірш наведено у «Пад'яволі 53» і «Бакті Расамрятасінду 1.2.265. Саваймана Кришна подаравінда йорвачам сівайкунта гунану варнане карав гарер манді рамарджана дишушу тим чакараччю та садка дає Мокундалінгаलया दर्शने दृषातद्वित्यगत्रा स्पर्शें गसंगमं ग्रणाम चदत्पाद सरोज सुरभे श्रीमतु लासिरा सनंत दर्पिते पदां हरे क्षेत्रपद अनुसर्पने शिरो ऋषि केश पदविवन्दने कामम चदस्य न तु कामकम्यय यथोत्तम श्लोका नोशयारति महाराज अंबरीष завжди зосереджував розум на лотосових стопах Кришни Слова присвячував опису духовного світу і верховного богоособи. Руки використовував на миття храму Господа. Вуха використовував для того, щоб слухати про верховного Господа. Очі – на те, щоб споглядати божество Господа Крішне в храмі. Тіло – щоб обіймати вайшнавів чи доторкатись до їхніх лотосових стіп. Ніздрі – щоб вдихати аромат листків тулесі, піднесених лотосовим стопам Крішни. Язик – щоб смакувати їжу, піднесену Крішні. Ноги, щоб ходити у паломництво до святих місць, як оце Вріндава Матура, або до храму Господа. Голову, щоб припадати до лотосових стіп Господа і складати йому поклони. А бажання, щоб вірно служити Господові. Так Магараджамбаріш використав чуття на трансцендентне любовне служіння Господові. Тим самим він пробудив у собі любовний потяг служити Господу. Ці вірші являють собою цитатою з Шимадбагватом 9.4.18.20. -пітра -на Якщо людина облишає всі матеріальні бажання і цілковито присвячує себе трансцендентному любовному служінню Крішні, як приписують явлені писання, вона нічого більше не винна півбогам, мудрецям чи пращурам. Пояснення. Народившись на світ, кожна людина має багато боргів. Вона зобов'язана півбогам за те, що вони забезпечують її насущні потреби, як ото потреба в повітрі, світлі чи воді. Коли людина черпає для себе корисну інформацію у видичних писаннях, вона стає зобов'язана великим мудрецям, як оце В'ясадева, Нарада, Девала та Асіта. Коли вона з'являється на світ у якійсь родині, вона стає зобов'язана своїм пращурам. Ми зобов'язані навіть звичайним живим істотам, як оце корови, що від них ми беремо молоко ми користуємось служінням такої великої кількості тварин і тому залишаємося у боргу перед ними. Однак, якщо хтось цілковито віддає себе навідане служіння Господу, він тим самим розраховується з усіма боргами. Це підтверджує наведений далі вірш, процитований із Шимадбагватом 11.5.41. <питрі> Той, хто покинув усі матеріальні обов'язки і повністю віддався під притулок лотосових стіп Мокунди, що дарує притулок всім, вже не борожник півбогів, великих мудреців, звичайних живих істот, родичів, друзів, людства чи навіть своїх покійних пращурів. Пояснення Сказано яг'я, яг яг Узливання очищеного масла у вогонь задовольняє півбогів. Вивчаючи веди, людина виконує брама яг'ю, що задовольняє великих мудреців. Узливання води предкам зветься пітри Турбота про тварин становить бута яг'ю. Належно вітаючи гостей, людина виконує нріягю. Це п'ять яг'ї, якими розраховуються з п'ятьма перед передпівбогами, великими мудрецями, предками, живими істотами і звичайними людьми. Отже, людина повинна виконувати ці п'ять типів яг'ї. Але коли вона береться до санкіртана яг'ї, повторення мантри Гарри Кришна, їй не треба виконувати жодної іншої яг'ї. У Шімод Багватам Нара згадав про впорядковане дотримання Багвата Дарми і навів пов'язані з цим бесіди, що колись відбулись між дев'ятьма йогентрами і Магараджою Німі. Один з них, Мудрець Карабажа Наріші, описав чотири втілення за чотирьох юг, а в кінці у цьому вірші тут вірш 141 пояснив становище чистого відданого Крішня і його свободу від усіх боргів. 142 Хоча чистий відданий не дотримується всіх приписів Варнашами, він поклоняється лотосовим стопам Крішни. Тому він природно вільний від схильності грішити. Пояснення. Система Варнашами задумана так, щоб людина не грішила. Матеріальне існування триває через гріховну діяльність. Коли людина в цьому житті грішить, у наступному вона дістає відповідне тіло. Якщо вона знову грішить, то знову дістає матеріальне тіло. Так вона постійно залишається під впливом матеріальної природи.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 Через те, що ми пов'язуємо себе з гунами матеріальної природи, ми дістаємо різні тіла, хороші чи погані. З виру народженість смертей, що зветься переселенням душі, неможливо звільнитися, якщо повністю не звільнитися від гріхів. Отже, найліпше рішення – це вдатись до свідомості Крішни. Свідомість Крішни не вдасться практикувати, не припинивши грішити. Тому той, хто серйозно ставиться до свідомості Крішни, природно звільняється від усіх гріхів. Відданий ні за яких обставин не схильний грішити. Тиск закону чи зобов'язань не може примусити людину відкинути гріховну діяльність. Однак, якщо вона візьметься до свідомості Кришни, то зможе легко покинути всю гріховну діяльність. Тут це підтверджено. 143 Однак, якщо випадково станеться, що відданий скоїть гріх, Кришна його очищує. Йому немає потреби накладати на себе визначені покути. Той, хто все облишив і цілковито віддався під захист лотосових стіп Гарі, верховного богоособи, дуже дорогий Крішній. Якщо випадково трапляється так, що він як-небудь згрішить, то верховний богоособа, що перебуває в кожному серці, без труднощів усуває ці гріхи. Умоглядні розумування та відреченість для відданого служіння не суттєві. Насправді, хороші якості, як оце утримання від насильства і влада над чуттями і розумом, самі супроводжують відданого Господа Кришне. Пояснення. Віддані неофіти чи звичайні люди нерідко дуже високої думки про умоглядну філософію, аскези та зреченість, вважаючи їх за єдиний шлях до росту в відданому служінні. Насправді це не так. Шлях філософтування містичної йоги і відреченості немає нічого спільного з чистою душею. Коли хтось перебуває в тимчасовому матеріальному світі, ці методи можуть дати певну користь, але чистий відданий Крішна їх не потребує. У матеріальному світі така діяльність завершується матеріальною насолодою або злиттям із сяйвом Всевишнього. Це не має нічого спільного із вічним любовним служінням Господаві. Якщо людина облишає умоглядну філософію і просто присвячує себе навідане служіння, вона досягнула досконалості. Відданому не потрібно розумувати, вдаватися до добродійності чи містичної йоги. Це все вже входить до трансцендентного любовного служіння Господаві. Тому, хто цілковито присвятив себе на відене служіння мені, чий розум, зосереджений на мені у бакті йозі, шлях умоглядних розумувань та сухої зреченості не дасть великої користі. Пояснення. Шлях віденого служіння ніколи не залежить ні від якої іншої діяльності. Методи омоглядних розумувань та містичної йоги на початку можуть дати певну користь, але їх не можна вважати за невід'ємну частину відоного служіння. Цей вірш, Ші Матбагватам 11.20.31, промовив Господь Крішна, розмовляючи з Удгавою перед тим, як залишити цей матеріальний світ. Ці важливі настанови походять прямо від Господа Крішни. Ші -удова запитав Господа про дві категорії повчань у ведах – Паравріті Марга і Нівріті Марга. Це повчання про те, як насолоджуватись матеріальним світом згідно з регулівними засадами і як потім відкинути матеріальний світ задля вищого духовного знання. Іноді людина вагається, чи їй ліпше практикувати метод умоглядної філософії чи містичної йоги для того, щоб поглиблювати розуміння духу. Кришна пояснює Удові, що механістичні методи умоглядної філософії та містичної йоги не потрібні для росту у ввіданому служінні. Віддане служіння цілковито духовне і не має нічого спільного з матеріальними речами. Воно прокидається, якщо в товаристві відданих слухати про Крішну і прославляти його. Віддане служіння завжди трансцендентне і не має нічого спільного з матеріальною діяльністю. Мисливцю. Нічого дивного, що ти розвинув такі хороші якості, як оце відмова від насильства. Адже ті, хто віддано служить Господові, зовсім не схильні зі злоби мучити інших». Ця цитата зі Скандапурани. Цього вірша промовив Нарадамуні до переродженого мисливця Мрігарі. Дорогий Санатан, я докладно описав тобі віддане служіння, засноване на приписах. А зараз послухай про спонтанне віддане служіння та його ознаки. «Рагатміка бакті мук'я браджабасі джане рагану ганаме». «Одвічні жителі Вріндавана спонтанно прив'язані до Крішни у відданому служінні. Ніщо не зрівняється з таким спонтанним відданим служінням, що його називають Рагатміка Бхакті. Коли відданий іде слідами відданих Вріндавана, його віддане служіння називають Раганога Бхакті». Пояснення. У Бхакті Сандарбзі Джівагосомі пише « Тада і вам тата, тада і мана, лакшана бама више і шейна, собавика рагася, вайші штісати тата, драга праюкта, саравана гердана смарана падасе і вана ванданатмані ведена, прая коли чистий видене йде стопами виданого вріндавана, він розвиває рагануга бахті. 150. Коли людина прив'язується до Верховного Богоособи, вона повністю поринає в думки про Господа відповідно до своєї природної любовної схильності. Це називають трансцендентною прив'язаністю, а відене служіння, засноване на цій прив'язаності, називають рагатміка, або спонтанне відене служіння. Цей вірш уміщено в Бхакті Расамирта Сінду 1.2.272. Іште, Галатришна, Рагер, Сарупала, Іште, Авіштата, Ітата, Стала, Головна ознака спонтанної любові – це глибока прив'язаність до верховного бога особи. Зануреність у думки про нього – це її поверхова ознака. Віддане служіння, утворене з раги глибокої прив'язаності, називають рагатміка, або спонтанне любовне служіння. Якщо віданий прагне досягнути такого стану, його вважають дуже щасливим. Якщо хтось під впливом такого трансцендентного прагнення йде стопами жителів Вріндавана, він не зважає на приписи чи докази шастр. Така природа спонтанної любові. Пояснення. Сіла Бхакті Сіданта Сарасваті Такур каже, що відданого приваблює служіння жителів. Вріндавана, пастухів, магараджі-нанди, матері-яшоди, радарані, гопі та корів з телятами. Піднесений відданий приваблюється до служіння того чи іншого вічного слуги Господа. Таку привабленість називають спонтанним потягом і позначають спеціальним терміном «сварупа-упалабді». На самому початку цього рівня не досягнути. Спочатку треба служити у строгій відповідності регулярним засадам, які встановлюють явні писання і духовний вчитель. Якщо людина постійно виконує служіння за методом Вайди Бакті, поступово в неї прокидається її природна схильність. Це називають спонтанним потягом або рагануга бакті. Відданий, який перебуває на високому рівні спонтанних почуттів, вже досконало пізнав повчання, логіку та аргументи шастр. Коли він приходить на рівень вічної любові до Крішни, ніхто не може похитнути його в цьому становищі ані доказами, ані цитатами із шастр. Піднесений відданий пізнав свої вічні стосунки з Господом і тому не зважає на чужі докази та логіку. Такого піднесеного відданого не можна порівнювати з сахаджіями, що вигадують свої власні методи і грішать, дозволяючи собі незаконні статеві стосунки, наркотики і азартні ігри, якщо взагалі не м'ясоїдство. Сагаджії, буває, імітують піднесених відданих і живуть за власною примхою, нехтуючи засадами, даними в явлених писаннях. Той, хто не йде слідами шести госвами – рупи, Санатани, Рагунати, Бати, дживи Гопале Бати і Рагунати Даси – не може мати істинної, спонтанної любові до Крішни. Щодо цього Шіла Наротамда каже «Рупа Рагунатар, Паде Гайбе Акоті, Кабе Гамабу, Джабосе Джугалапіріті». Уявлення Сагаджій про любовні стосунки між Радою та Крішною негідні довіри, тому що суперечать засадам, які виклали шість Госвамі. Незаконні статеві стосунки, мавпування одягу рупи Гусамі, а також нехтування методами, визначеними в уявлених писаннях, приведуть цих людей у найнижчі області пекла. Ці імітатори Сагаджії одурені і нещасні люди. Вони не перебувають на одному рівні з піднесеними відданими парамахамсами. Розпусник і парамахамса не одне і те саме. Відане служіння, що виникає зі спонтанної любові, яскраво проявлене в жителях Вріндавана. Відане служіння, яке виконує під впливом натхнення від їхнього віданого служіння, відоме як «рагануга бакті» або відане служіння, що йде слідом за спонтанним любовним служінням. Цей вірш також наведено у «Бакті Росамрита Сінду» 1.2.270. ТАТАТБАВАДИ МАДУРІЯ, СРУТЕДІДІРІДАВЕКШАТЕ, НАТРА ШАСТРЕМ НАЮКТІМЧА, ТАЛЛОБОТ ПАТТІЛАКШАНАМ. Коли відений, який перебуває на високому рівні і пізнав свою духовну природу, слухає про діяльність відених Вріндавана у настроях Шанта, Дас'я, Сак'я, Вацаля і Мадур'я, він відчуває схильність до якогось одного з цих настроїв служіння, і його інтелект приваблюється до нього. Він починає палко прагнути такого служіння коли в нього прокидається таке прагнення, його інтелект більше не залежить ні від вказівок шаст, явлених писань, ні від логіки та доказів. Цей вірш також наведено у Бакті Расаната Синду 1.2.292. Це рагануга-бакті можна виконувати двома способами: зовні і всередині. Усвідомивши свою суть, піднесений відданий зовні діє і далі, як неофіт, і дотримується приписів шаст. Насамперед, тих, що пов'язані зі слуханням та оспівуванням. Але в розумі він у своєму первинному, очищеному, усвідомленому становищі служить Крішні у Вріндавані відповідно до своїх стосунків із ним. Він служить Крішні цілодобово, день і ніч. Піднесений відданий, схильний до спонтанного відданого служіння, повинен діяти за прикладом певного супутника Крішни у Вріндавані. Зовні йому слід служити, наче він виконує регламентоване віддане служіння, а всередині – служити у своїй усвідомленій ролі. Так, зовні і всередині він повинен виконувати віддане служіння. Цей вірш також наведено у Бхактіра Самрита Сіндо 1.2.295. Ніджабішта Крішна прешта... Пачета магія, нірантарасава коре, антармана гоя. Війстено, жителі Вриндавана дуже дорогі Кришні. Якщо відданий прагне спонтанного любовного служіння, він повинен йти слідами жителів Вриндавана і в своєму розумі безупинно виконувати віддане служіння. Кришнам смерранджа нам час я, прештам і вже самі є там та та та та та та та часа куря, сада. Відданий повинен у серці завжди думати про Крішну і вибрати дуже дорогого віданого, що служить йому у Вріндавані. Треба постійно слухати оповіді про цього Відданого та про його любовні стосунки з Крішною і жити у Вріндавані. Якщо фізично Відданий не може вирушити до Вріндавана, він повинен жити там подумки. Цивіж також наведено у Бхактіра Саммита Сінду 1.2.294. Крішна має багато різних відданих. Дехто з них слуги, дехто друзі, дехто батьки, а дехто закохані. Вважають, що віддані, занурені в якийсь із цих настроїв спонтанної любові стоять на шляху спонтанного любовного служіння. О, люба матинко, де вагуті? О, уособлення спокою? Моя зброя, диск часу, ніколи не знищує тих, кому я дуже дорогий, для кого я над душа, син, друг, духовний вчитель, доброзичливець, божество і бажань. Віддані завжди прив'язані до мене, і тому їх ніколи не знищують прояви часу. Пояснення. З цим віршем звернувся Капіладева до своєї матері Девахуті, що записано у Шимат Багагаутам 3.25.38. Капіладева навчав матір санктя йоги але тут згадано важливість бакті-йоги. Згодом атеїсти створили підробну самк'я-йогу і заснував цю підробну систему інший Капіладева, Ріші Капіладева. Патипута сохріт брадри мітрава монама «Я знову й знову шанобливо схиляюсь перед тими, хто завжди палко лине думками до верховного богоособи, як до чоловіка, сина, приятеля, брата, батька чи близького друга». Цей вірш наведено у Бакті 1.2.308. Якщо людина береться до спонтанного любовного служіння Господові, її потяг до лотосових стіп Крішни поступово зростає. У паростку цієї любові криється прив'язаність, яка має дві назви – Ратіта Бхава. Верховний Богособа кориться такій прив'язаності. Пояснення. Шіла Бахтісіданта Сересватітакор пише у коментарі до цього вірша, що зовні відданий виконує всі дев'ять складових віданого служіння, починаючи з Шаванами і Кіртона. А в серці завжди думає про свої вічні стосунки з Крішною, маючи за приклад відданих Вріндавана. Той, хто так, служить Раді та Крішні може піднятись понад приписами шастр і під проводом духовного вчителя повністю поринути в спонтанну любов до Крішни. Так він розвиває прив'язаність до лотосових стіп Крішни. Такі спонтанні почуття завойовують Крішну і дають змогу врешті-решт здобути товариство Господа. 166. Я докладно описав метод, яким можна досягнути любовного служіння Господу. Цей метод – абідея віддане служіння. Дорогий Санатано, я подав стислий опис практики відданого служіння, що дає змогу збудити любов до Крішни. Вичерпно описати його неможливо. Садан джан, сей, Кожен, хто слухає цей опис практики відданого служіння, дуже скоро розвиває прив'язаність та любов до Крішни і приходить під притулок лотосових стіп Крішни. -да -да Молячись при лотосових стопах шірупи та шіра завжди прагнучи їхньої милості, я, Крішнадас, розповідаю срід читання царітамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхакті до Шича Таня Чарітамрити Мад'я Ліли 22 глави, що описує віддане служіння.